wa asyhadu alla ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kita telah memasuki bab ke-29 Bab Qada'i Hawa'ijul Muslimin Manunaikan atau memenuhi hajat kaum muslimin Sebagaimana telah diterangkan tentang makna Hawa'ij jamak dari kata hajah yang dimaknakan dalam bahasa kita yakni keperluan atau kebutuhan atau definisinya adalah ma insan li umurah dikatakan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah adalah apa yang dibutuhkan oleh seseorang Demi menyempurnakan keperluannya, maka dikatakan hawaid atau hajah Kalau di sana ada kata al-hawaid, maka di sisi lain ada kata al-dharuriyat. Al-dharuriyat jamak dari kata ad-darurah definisinya kata beliau ma yqtarru ilaihi insan liyadfa bihi dararuh yakni keperluan seseorang yang amat mendesak untuk menanggulangi Bahaya Maka dikatakan Abbarurah Yang sudah menjadi Bahasa kita Sesuatu yang darurat Keperluan Manusia Yang kondisinya Amat mendesak Dalam rangka untuk menanggulangi Bahaya Yang mengancam Sehingga Menolak atau mencegah Perkara yang akan membahayakan Tadi adalah wajib Nah Sebagai contoh kata beliau Adalah Apabila kau lihat Seseorang atau saudaramu Dalam kondisi Yang darurat Dia ingin mendapatkan suapan makanan atau minuman, atau bisa dikatakan untuk sesuatu yang menghangatkan badannya, ataupun mungkin sebaliknya sesuatu yang mendinginkan, menyegarkan badannya, maka wajib baginya untuk memenuhi hajatnya. Enam. Bahkan di sisi lain Wajib baginya untuk Menghilangkan Sesuatu yang akan Membinasakan atau Membahayakan baginya Nah, Ini membedakan kata Al-Hawaij dengan Di sisi lain padanya Apa yang disebut dengan al daruriyat Al-Khawaij adalah keperluan bagi seseorang yang untuk menyempurnakan dari kebutuhannya. Beda dengan abdharurah adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk segera ditanggulangi. Nah, untuk segera diatasi. Maka oleh karenanya sebagian para ulama sampai-sampai menyatakan, لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص أو إلى شرابه والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعوا بعد طلبه ومات فإنه يضمنه كلاو دياليها تصدراني dalam keadaan motor dalam kondisi yang sangat genting memerlukan makanan yang ada di tangan saudaranya atau dia memerlukan minuman, tegukan air dan semisalnya sementara saudaranya di tangannya ada makanan atau minuman yang dia tidak dalam keadaan terpaksa Tidak sangat membutuhkan Dan kemudian dia sikapi Dia tidak berikan Setelah orang tadi memintanya Sampai mengantarkan kepada ajalnya Mengantarkan kepada kematiannya Fa'innahu yobmanuh maka orang tadi bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa atas kematian saudaranya yang kelaparan atau kehausan dalam kondisi di hadapan saudaranya yang memiliki itu dan kemudian dia dimintai sampai dia tega untuk menolaknya fa innahu yatmanuh Maka sungguh dia bertanggung jawab Di hadapan Allah Jalla wa'ala Atas nyawa yang merenggutnya 6 Maka itu kondisi yang Baru Kondisi yang sangat mendesak Sehingga dipentingkan Keperluannya Dipentingkan apa yang sedang dibutuhkannya Untuk segera teratasi. Nam, beda dengan masalah al-hajat atau al-hawaed tadi. Dalam suatu kondisi keperluan yang mungkin sifatnya tidak sampai mendesak, tidak sampai darurat, maka menolong saudaranya dalam keadaan seperti itu adalah afbol. Adalah afdal Selama itu tidak membahayakan baginya Dengan syarat Pemberian pertolongan Kepada saudaranya tadi Selama tidak membahayakan Baginya Dasar Atau dalil tentang itu Firman Allah Jalla wa'ala Walata'awanu Alal al ismi wal udwan Jangan kalian saling tolong menolong Bekerja sama dalam permusuhan dan dosa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai contoh misal Seorang Dia Membutuhkan Atau memerlukan Karena ketagihan Kebiasaan baginya untuk merokok Maka orang tadi meminta kepada kita Untuk membayar nilainya Bibirnya terasa Ketagihan untuk menghisap rokok Dalam kondisi dia tidak punya uang Maka dia katakan kepada Yang di depannya Saudaranya Tolong bayari dulu Atau kalau perlu Belikan saya rokok maka yang semacam ini kata beliau la yahillu lak an tu'inahu walau kana muhtajan tidak halal bagimu untuk membantunya sekalipun dia dalam kondisi yang mendesak yang sangat membutuhkan. Naam. Karena Allah Jalla wa'ala telah katakan pada ayat tadi wala ta'awanu 'alal ismi wal uduan. Bahkan sampai-sampai kata beliau jika yang menyuruhmu adalah ayahmu sendiri Bahkan sampai akan memarahimu Dalam keadaan jika tidak diturutkan permintaannya tadi nah, maka tidak berhak bagimu Untuk memenuhi permintaannya Karena sang ayah tadi marah bukan dalam kondisi Atau pada tempatnya Enam Bahkan ketika engkau mencegah diri kata beliau Untuk tidak menuruti permintaan ayahmu tadi Fa'inna kataku nubaran bih Maka sungguh dengan itu engkau telah berbuat baik kepadanya Engkau kasihan kepadanya Engkau tidak turuti permintaan yang memudaratkan Permintaan yang akan merusak baginya Maka dengan itu sang anak tadi adalah dalam kondisi Baran bih dia justru berbuat baik kepada ayahnya Dan itu justru adalah ihsan Salah satu bentuk ihsan Selain memperlakukan yang baik Menuruti permintaannya dalam kondisi selama tidak bertentangan dengan syariah Ketika diperintahkan sang anak kepada perbuatan yang haram Perbuatan yang mungkar maka dia tidak menuruti tadi adalah bentuk dari ikhlan. Fa'adzumul ikhlan antamnaghabah kamimma yaudzuruh. Bahkan kata beliau sebesar-besar ikhlan, engkau cegah dirimu untuk tidak membantu ayahmu menolong, menuruti permintaan yang akan memudaratkan kepada dia. Perdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akha kadzalima au mazluma. Tolonglah saudaramu baik itu saudara yang sifatnya sesama kaum muslimin atau ditambah lagi yang memiliki kekerabatan keluarga bahkan itu kedua orang tua. Tolonglah saudaramu tadi kata Nabi zaliman au mazluma baik dia dalam keadaan menganiaya atau dia dalam kondisi teraniaya. Dengan pernyataan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kaif nansurhu ad-dalim? Bagaimana mungkin kita akan menolong saudara kita yang dalam keadaan sedang menganiaya? Kalau dia dalam kondisi teraniaya, wajar bagi kami untuk menolongnya. Bagaimana kalau dia dalam kondisi menganiaya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Damna'uhu minadh-dhulmi." Engkau cegah dia dari perbuatan kezaliman, perbuatan yang akan memudaratkan baginya. Padalika nasruka iyya. Maka yang demikian itu adalah bentuk engkau menolongnya membantu kepada kebaikan mencegah, memberhentikan dia dari dosa, memberhentikan dari kebiasaan buruknya, dari perbuatan haram, dari perbuatan mungkar dan semisalnya. Nah, <tuh> fahamlah kita tentang judul di atas yang dimaksudkan dengan khawaits dan di sisi lain ada yang disebut dengan al daruriyat Perkara-perkara yang sifatnya darurat Kita melanjutkan hadith kedua Pada bab ini Nah, telah kita bahas sebagian darinya Maka akan kita lanjutkan insyaAllah pada kesempatan malam hari ini Haditsnya melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada urutan ke-245 dari Nabi SAW alaihi Man naffasa 'an mu'minin Kurbatan min qurabit dunya, naffasallahu 'anhu Qurbatan min qurbi yaumal qiyamah Kita bahas sepotong terlebih dahulu hadis yang baru saja disebutkan Nabi menyatakan man nafasah Nafasah Semakna dengan kata wassa'ah. Jika memungkinkan untuk ditulis, maka ini bermanfaat. 6. Nah. Nafasa semakna dengan wassa'ah. Wassa'ah artinya meluaskan. Semakna juga dengan farrajah. Farraja adalah memberikan jalan keluar atau biasa disebut dengan solusi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa barang siapa yang memberikan jalan keluar, barang siapa yang melapangkan al-mukminin terhadap saudaranya" Terhadap saudaranya yang beriman Kurbatan min kurabit dunia Berupa kurbah Kurbah telah disampaikan maknanya adalah Sesuatu kesulitan, kepayahan, kesusahan Min kurabit dunia dari kesusahan, kepayahan, kepayahan dunia Karena korop adalah merupakan kata jamak dari kurba. 6. Termasuk darinya kesulitan dunia adalah berupa terhimpitnya hutang. 6. Termasuk juga kata syekh Ibrahimin rahimahullah, baik itu kesulitan berupa harta. Maupun berupa kesulitan yang terkait pada badan saudaranya nah, Karena lemahnya Perlu dibantu dan semisalnya Ataupun kesulitan dalam peperangan Dan semisalnya Maka semua makna tadi adalah masuk pada Apa yang disebutkan dalam hadis ini Man nafaza'an mu'minin Kurbatan min kurabid dunia Sekaligus kita ambil faedah Dari kalimat yang singkat ini Kata Syekh Ibn Taymin Rahimahullah Al-Hathu ala tanfis Al-Qurab anil mu'minin Adanya suatu anjuran Adanya suatu motivasi agar seseorang terdorong atau terpanggil untuk membebaskan atau melapangkan atau memberikan jalan keluar dari kesulitan saudaranya kaum mukminin Berdasarkan lafaz tadi manfa'a sa'al mukminin qurbatan min qurabiddunya maka adanya motivasi yang telah disebutkan tadi Kemudian kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nafasallahu anhu Kurbatan min kurabi Min kurabi yaumil qiyamah Siapa yang telah lakukan perbuatan tadi Nafasallahu anhu Terulang lagi kata Nafasah Kan tetapi di sini nafasallahu Allah subhanahu wa ta'ala lah Yang akan melapangkan Atau akan memberikan jalan keluar Atau pertolongan kepada hamba tadi Yang telah membebaskan saudaranya Menolong saudaranya dari kesulitan tadi Allah akan lapangkan dari salah satu kesulitan Dari kesulitan-kesulitan di yaumil qiyamah Kita ambil faedah dari kalimat ini lagi Disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, Annal jazak Min jinsil amal Antum berikan tanda Dari lafad hadis yang berbunyi Nafasallahu anhu Qurbatan min kurabi Yawmal qiyamah Adanya faedah Annal jazak Min jinsil amal apa maknanya bahwa al-jazak Balasan itu Min jin amal Dari jenis amalan yang telah dia perbuat Artinya apa Tak kala dia pernah melakukan bentuk Pertolongan kepada saudaranya Membebaskan saudaranya tadi dari suatu kesulitan Maka balasannya Jazaknya Min jin amal dari jenis amalan yang telah dia lakukan di Allah akan bebaskan Allah akan tolong dia nanti di yaumil qiyamah balasan yang sama dari sisi dari sisi namanya tetapi yakhthalif an-nau berbeda dari sisi jenisnya nam Kenapa beda dari sisi jenisnya? Li anna thawab a'zham minal amal. Karena yang namanya pahala atau balasan itu adalah jauh lebih besar dari amalan yang dia lakukan di waktu di dunia. Mungkin dia tolong saudaranya suatu perkara yang sifatnya kecil tapi balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Taala sangatlah besar atau besar nilainya. Maka dari situ menunjukkan bahawa pahala abd min amal lebih besar dibandingkan amalan yang dia lakukan. Falhasan atau biashri amtaliha dengan bukti bahawa satu jenis amalan yang baik maka Allah lipat gandakan menjadi 10. Semisal itu bahkan sampai 700 kali lipat. Bukti dalilnya hadits yang menunjukkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam in hamma biha fa'amilaha kataba Allahu 'indahu 10 hasanat. Seorang yang ada tekad bulat untuk melakukan hasana, melakukan kebaikan, ada sudah muncul dalam hatinya tekad bulat, belum dia amalkan. Faamilah kemudian jadi dia amalkan, maka Allah akan catat baginya sepuluh kebaikan. Adanya niat, tekad. Yang sudah terbentuk bulat dalam hatinya Kemudian jadi dia laksanakan, Allah lipatkan Dan akan menjadi 10 kebaikan Ila sabi mi'ati du'fin Bahkan sampai 700 kali lipat Ila ad'afin katirah Bahkan kelipatan yang lebih banyak dari itu Maka sungguh besar Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seseorang berniat baik itu sudah punya poin Punya nilai Terlebih ketika niat baik dia, tadi Jadi dia lakukan Maka jangan dipandang akan dibalas Satu kebaikan oleh Allah Tidak Melainkan 10 Bahkan sampai 700 Bahkan sampai lebih dari itu Semua tadi bisa berbeda-beda tingkatannya Berdasarkan niat keikhlasannya Dalil tadi sahih dariwayat kana lal Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah Nam <tuh> Disebutkan pada hadis tadi qurbatan min qurbi yaumal qiyamah Allah akan bantu dia dari kesulitan-kesulitan nanti yang terjadi di Yaumil Qiyamah. Kita ambil manfaat apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tentang kata Yaumul Qiyamah yang dalam bahasa kita adalah hari kiamat. Dikatakan hari kiamat Naam berdasarkan tiga perkara Dikatakan hari itu sebagai hari kiamah itu berdasarkan dari tiga alasan Alasan yang pertama annan nas yaqumuna fihi min quburihim Lillahi azza wa jalla Dikatakan hari itu sebagai hari kiamat karena manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kiamat dari kata kiam. Kiam itu berdiri. Ia ini dibangunkan, dibangkitkan. Dikatakan hari itu yaumul kiamat karena manusia setelah ditiupkannya sangka kalah yang kedua oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah hancurnya seluruh Apa yang ada di alam semesta ini Maka akan dibangkitkan manusia Dari kubur-kubur mereka Allah Jalla wa'ala sebutkan Pada surat Al-Mutafifin Sebagai dalilnya Surat Al-Mutafifin Tepatnya pada ayat yang ke-6 Yawma Yaqumun nasu Lirabbil alamin Yawma Hari Yaqumun-nas, manusia berdiri atau dibangkitkan li Rabbil 'alamin untuk menghadap Rabbul 'alamin Allah jalla wa 'ala. Alasan yang kedua dikatakan itu sebagai Yaumul Qiyamah annahu tuqam fihi al-ashhad. Di di Tegakkan padanya al-ashhad Para saksi Buktinya pada surat ghafir Surat ghafir ini nama lain dari surat al-mu'min Bukan surat al-mu'minun tapi surat al-mu'min Maka jika tidak ditemui surat ghafir Maka itu sama saja dengan surat al-mu'min tepatnya pada ayat ke-51 Allah Jalla wa sebutkan inna lanansurur rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashad sungguh kata Allah Subhanahu wa taala kami akan tolong Rusulan, rusulana para rasul kami Waladziina aamanu fil hayatiid dunyaa dan kami akan tolong pula orang-orang yang beriman selama dalam kehidupan dunia mereka wa yauma yaqumul ashaad dan kami pula kami akan tolong di hari dibangkitkannya para saksi-saksi tersebut Kapan itu yakni yaumul qiyamah Sehingga menjadi bukti Dinamakan hari itu Yawmul Qiyamah Yawmayaqumul Ashad Dibangkitkannya para saksi Oleh Allah Jalla wa'ala Alasan yang ketiga Annahu yuqam Fihi al-adl Bahwa Ditegakkan di hari itu Al-adluh Al Adl keadilan, Adil itu bahasa Arab di Indonesia kan. Al Adl ditegakkannya keadilan. Allah Jalaluh Alah sebutkan pada surah Al Anbiya, tepatnya pada keempat puluh Wa naudo ul al kishto liyom al qiyamah, fa la tuzlamu nafs syai'a wa nado'ul mawazin kami kata Allah letakkan mawazin, mizan-mizan timbangan-timbangan yang menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah timbangan amal kebaikan itu ada dengan sebenarnya bukan suatu kiasan tapi ada dengan sebenarnya kami kata Allah akan letakkan mizan-mizan tadi al-qista, timbangan keadilan liyawmil qiyamah di hari kiamat kela enam falatudlamu nafsun syai'ah maka tidak seorang pun jiwa yang terdolimi sedikit pun jangan teranggap atau terfikir ada sesuatu yang tidak adil di hari itulah ditegakkan keadilan Kapan saatnya? Di yaumil qiyamah Sehingga keadilan yang sebenar-benarnya Allah katakan tidak terdolimi seorang pun jiwa Di hari tersebut Nah, itulah tiga alasan mengapa dinamakan yaumil qiyamah Kemudian berdasarkan dari Hadith yang menyebutkan bahawa Disebutkannya Yaumul Qiyamah Memberikan fa'idah kepada kita isbat Yaumul Qiyamah Adanya Atau penetapan adanya hari kiamat Dan itu termasuk keimanan ahli Sunnah Salah satu rukun iman Yang enam Tepatnya pada rukun yang kelima iman terhadap hari akhir iman terhadap hari kiamat nam salah satu yang menyebutkan tentang yaumul qiyamah adalah hadis yang bersama kita di hari kiamat disebutkan hari yang di sana padanya kurup kesulitan-kesulitan yang banyak Maka kalau seseorang ingin selamat dari kesulitan, salah satunya apa yang disebutkan dalam hadis tadi Selama di dunia dia berusaha untuk menuntaskan, membantu, meringankan dari kesulitan saudaranya Maka faedah yang keempat, bahawa di yawmul qiyamah adanya kesulitan-kesulitan yang besar Walaupun kesulitan itu besar dan banyak Kata Syekh Ibn Uthaimin rahimahullah, alhamdulillah bagi orang muslim diberikan kemudahan. Orang-orang kafirlah yang akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang banyak. Disebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya pada surah Al-Furqan ayat ke-26, "Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira." Di hari itu kata Allah Alal kafirin Bagi orang-orang kafir Kata Allah Asira menghadapi kesulitan Senada dengan ayat itu Pada surat Al-Mudathir Tepatnya ada Ayat yang ke-10 Alal kafirina Ghairu yasir bagi orang-orang kafir kata Allah gairu yasir tidaklah mudah artinya apa sulit pada ayat yang lain Allah jalla wa sebutkan demikian alal kafirina gairu yasir demikian pula pada surah al-qamar ayat yang ke-8 yaqulul kafirun Hada yaumun asir Orang-orang kafir nanti di yaumul qiyamah Di akhirat kelak mereka akan menyatakan Hada yaumun asir Inilah hari yang penuh dengan kesulitan Tiga ayat tadi memperkuat Bahawa yaumul qiyamah Padanya sekian banyak kesulitan Pada surat al-furqan Surat Al-Muddatsir demikian pula surat Al-Qamar. Adapun bagi orang-orang yang beriman, Allah jalla wa'ala akan berikan kemudahan. Allah akan berikan keringanan. Itupun juga dengan keterpautan satu dengan lainnya. Sesama kaum mukminin adanya beda derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan amalan soleh dan keimanannya dia selama di dunia Maka tingkatan mereka tidak sederajat Tidak satu level, tidak satu tingkatan Padahal sesama kaum mukminin, Melainkan dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan keimanan dan berdasarkan amalan yang soleh Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin." Siapa yang yassara, memberikan kemudahan, ala mu'sir kepada yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi, balasannya apa? Atau jazaknya Allah, balasannya Allah adalah sesuai dengan perbuatannya yakni yassarallahu alaih Allah akan mudahkan baginya fid dunya wal akhirah baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya dari kalimat ini memberikan faedah yang berikutnya yang kelima al hattu ala taysir ala al mu'sir Adanya motivasi Anjuran Untuk memberikan kemudahan Terhadap saudaranya Yang mengalami kesulitan Enam Yang balasannya Allah Jalla wa'ala Akan berikan kemudahan Bukan hanya di akhirat Tetapi juga Allah mudahkan baginya Di dunia Sehingga faedah yang berikutnya Bahwa balasan tadi ajaran dua pahala di dunia dan yang satu lagi adalah balasan di akhirat kelak. Sebagai contoh misal kata Syekh Ibnu Taimin, rahimahullah, nah, seorang yang mengalami kesulitan, terkadang kesulitan yang berkaitan dengan hak hakmu secara khusus atau terkadang sulit terkait dengan hak selainmu ada dua kata beliau kesulitan terkait dengan hakmu dan kesulitan yang terkait dengan selainmu dua jenis tadi masuk pada hadis yang disebutkan tadi man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi Terkait dengan kesulitan yang berkaitan dengan hakmu Maka memberikan kemudahan baginya adalah wajib Adalah suatu kewajiban Sedangkan kesulitan kepada selainmu adalah mustahab Adalah mustahab Nam Masih dua menit nah. Sebagai contoh misal Seorang meminta pada saudaranya dalam keadaan dia kesulitan seratus ribu misalkan maka bagi, bagimu wajib bagi untuk memberikan kemudahan baginya enam dan tidak selayaknya bagi dia untuk menuntut atau membayar dalam waktu yang segera mendesak. Karena Allah Jalla wa telah sebutkan pada ayatnya wa ingkanad usratin fanadziratun ila maisarah Dan terhadap orang yang berhutang yang mengalami kesulitan fanadziratun maka berilah tangguh ila maisarah kepada waktu sampai dia memiliki kemudahan membayarnya Sehingga kata beliau rahimahullah tidak sepantasnya tidak dibolehkan bagi saudaranya yang memberikan hutang tadi untuk menuntutnya atau sampai kemudian menagihnya atau sampai kemudian mengajukan ke persidangan ke mahkamah dan semisalnya karena Allah Jalla wa telah ingatkan wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah nah. 6 Contoh berikutnya akan dilanjutkan insyaallah pada kajian mendatang Waktunya sudah memasuki waktu isya, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selebihnya, apa yang benar semata-mata datang dari sisi Allah subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam. Wassalamu wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wallahu alhamdulillahirobbil alamin.